Какво виждаме в огледалото на изборите? Какво се случва на политическата и обще... обществената сцена през погледа на човек с много сериозен академичен и житейски опит? Учителя на няколко поколения български социолози, професор Георги Фотев. Добър ден! Добър ден! Нека накратко да ви представя доктор на науките и много дълги години национален програмен директор на изследването върху европейските ценности. Също така в вашата биография има и участие в пълнителната власт, министр на науката и висшето образование, 1991 година, още след а, така избухването на демокрацията в България и падането на Берлинската стена, три мандата, директор на института по социология към Българската академия на науките и да не изброявам, автор на над стотици научни публикации у нас и в чужбина, с преводи на над 15 езика. Професор Фотев, какво се случва с българското общество, за какво са симптом тези избори и тези изборни резултати и тази изборна активност, която е безпредседентно ниска? Има една продължителна политическа криза. Аз акцентирам това политическа криза, която се намира в а, а третата фаза. А, няма да се спирам конкретно на този въпрос, която е най-тежка. А, аз а, в а, началото на изборната кампания изразих дълбоко беспокойство, а, тъй като а, качеството на предизборната кампания беше много притеснително. И колкото повече минаваше времето, толкова а, тези притеснения се задълбочаваха. Какво имате предвидите притеснител... притеснения? Какво да, е в кампанията да не Тази, беше тази предизборна а, кампания е потрясаваща и отвратителна, защото нейният не е смисъл, като че ли, аз няма да седна да говоря тук конспиративни неща, като че ли нейният не е смисъл а, беше а, да няма кампания. Хората да се откажат от демокрацията, хората не, да не, се откажат Не, Не, не да се откажат да от демокрацията, не, просто първите измервания, които бяха направени, се задържаха до края. Нямаше никакви сериозни дебати върху големите проблеми на българското общество, което е част от Европейския съюз. И това потвърждаване за огромната тази верификация на края, която е почти така, каквато беше в началото и най-тъжният факт, защото дем... изборите в демократичното общество имат, освен всички други видими и разбираеми задачи, да развиват демократичната и политическа култура в обществото. Тук ефектът е негативен. Откъде дойде това нежелание да се прави политическа кампания от политическите лидери ли? Защото ние виждаме, че все още те мълчат. Те мълчаха, не се явяваха и на лидерски дебати, също така? Сега... А... С малки изключения. Единствено Христо Иванов подаде оставка не, не, а... вчера. Това е така, но това не е най-важният проблем, който на мен ме интересува. Първо а, в... А... Света стават исторически абсолютно безпредседентни промяни. И, и има много, много нови проблеми в, в света, които нямат отговор. Света става все по-непрозрачен света на, на отделния човек, жизнения свят и социалния свет големия. Тези въпроси трябва да излезнат в публичния форум на обществото. А тук вече не може да се продължава последната причина. Значи, степента в който има възход на обществата на мрежите, това означава трансформиране на вертикалната интеграция на обществото с хоризонтална. Mm -hmm. Хоризонталната интеграция има много положителни неща, но един от тените ефекти е края на елитите. Края на елитите И смъртта на авторитетите. А, това е много двусмислено, защото от една страна е развитие на демокрацията, от друга страна е а, а, възникла, както никога по-рано, необходимостта от а, защита на самата демокрация. А, в, а, аз бих искал да да има дебати в публичния форум на обществото на тази много важна тема. Добре, обаче това, че няма, е по-скоро българско явление или общо европейско? Защото не, не, в Европа не, не, виждаме дебати, не. виждаме включително много ярки не, не, политически не, не, жестове като този не, не, на Макрон. Не, нещо, което искам да, а, да, да подчертая много. А, ще трябва да погледнем към себе си. Даже в този разговор, който е ограничен, аз бих искал да, да насочим поглед си в нашето общество. Mm -hmm. а, аз бих искал и науки като социологията да се обърнат в нашето общество. Разбира се, тук има един друг проблем, че трябва да виждаме и големия хоризонт. Но нека да се обърнем към нас самите. И ако някъде стават някои неща, които са така се каже, негативни и прочие, да оставим другите да се оправят. Добре, нека да погледнем тогава да. какво имахме ние тук като публичен дебат. И вие казвате, той е дефектен и недостатъчен преди изборите. Ами, ето сега. Трябва да кажа две думи за, за, за, защо нямаше такъв дебат. Uh -huh. а, Искам да обърна внимание нашите служатели. Аз съм далеч от това, че някой организира нали, управляването на този процес. Mm -hmm. Но а, липсата на такъв дебат а, е свързан с състоянието на националните медии. А, първо, искам да кажа, че една от най-трудните професии, и то не е от днеска, това е на журналистиката. Днес тя става още по-трудна. Ние имаме и прекрасни а, журналисти и анализатори, но говорим за това, което доминира. А, доминиращото е а, пълен отказ от а, а, предизвикане на дебат, от поставяне на въпроси, не в ограничаване на мненията а в на въпроси върху тези, които участват в, примерно, на големите национални телевизии там има едно нещо, което е много притеснително има и ни хора, които се явяват там не като анализатори и като хора, които трябва да дадат отговор на важни въпроси, а като пропагандатори има хора, които предварително знаем какво ще кажат и там се сложи си някакъв друг да. да, да, да, да. Значи, нямаше такъв дебат. Ама, това е катастрофално. Ще се намерят да в обществото нещо. има хора. Да. И другото, политическите другата. лидери, които а, медиите си мечтаеха да сблъскат на дебат, дали ще го направят ще успешно или не, лидери. това е отделен въпрос. Те не се явяват, тези, които са. Лидерите на най-големите политически формации накрая. И се оказва, че ето, примерно, ще ви дам а, такъв пример с Националното радио. А, тук територията беше открита според един формален критерий, абсолютно математически обоснован към всеки, който е пожелал, с безплатни и сплатени формати и с безплатни диспути, според математическото разпределение на някаква поредност. И отново видяхме, че не идват не, не. Зна, на големите Знамте, защо тогава това да не, не е отворено Не, иск, искам да кажа а, а, а, а друг, а, никога няма една причина в социалния свят. Да, ясно. А, с, а, другото важно нещо. А, закона за участие в изборите е абсолютно безобразен. Значи, тук, когато се прави такова нещо, първата грижа е как да се Uh, запазва и развива същността на демокрацията. А не е значи, и, и да? Това не е формалност, това mm -hmm. е нещо много лошо. Значи, а, имаше безброй, абсолютно такива как да се израцени, искам никога да обиждам, абсолютно случайни участници mm -hmm. и оттам не може да се състои никакъв дебат. Абсолютно неподготвени хора. Аз ви казвам, че има инструменти, тези неща и те трябва да бъдат умни. И даже ще използвам тога, тази възможност, когато се а, конституира а, Народното събрание. Едно от първите задачи бих припоръчал да се направи такъв правилник в името на демокрацията. Това не са фалшиви неща. В името на демокрацията да се пресече този абсолютно безобразен език в парламента, който има тежки посредици в обществото. Демокрацията и националните медии и парламента не са бардак. Там нещата и езика, на който се говори, просто не е недопустимо. Това, това няма нищо общо с свободата на словото. Нищо общо. И, да кажем, имаше ни хора в този парламент, Uh, които трябва да мразиш себе си да случиш какъв език. А, аз ви казвам, това е това, да, даже на самата улица гоня. Да, сега да, помним, сега помним влизат това, още по... Това, ругитни, не, не, не, не, Не не, неща, това, които това, принизяват не, не, изобщо политическия разпор. Никакво примираване с това. Сега е, влизат още по... Е, първо, тези, които говорят такъв език, са отново там. Mm -hmm. е, е, влизат <звълзов> и други. И ние нямаме време, но аз искам да ви кажа, че тези рушители на социалните ценности вършат а, негативна, деструктивна работа, която те ни си представят каква е. Ние ни не можем да формираме обществото социални ценности, когато в парламента, където би трябвало да работи а, единственото нещо е аргумент. Аргумент. А, защото в цялата политическа а, така, а, сферата на политическото. Трябва да научите едно единствено и фундаментално нещо: политическите отношения са надиндивидуални. надиндивидуални. Тук съсредоточават на всичко върху този кафе, този кафе, обиждане, което е абсолютно недопустимо. Как, как така става? Така е тук. Тук всички са съсредоточени върху егото, егото на някакви лидери, егото на а, някакви взимани решения. Медиите също, признавам, в една голяма своя част, с малки изключения, питат основно за междуличностни взаимоотношения, което води до това, което вие казвате, че деструктивно за обществото. Обаче, според вас, оправдана ли аналогията с началото на 90-те, ново революционно време, в което Политическото загубва смисъла си, в този смисъл, в който вие мислите? А, това са фантасмагории. А, а, нали, а, ако трябва да направим социална или политическа диагноза, нали, сега за времето тя, тя, тя е тежка, но, но няма смисъл от такива сравнения. Нашата задача тук е като общество, разбира се, аз започвам от отговорността собствената, т.е. на учените, на хората, на, на, на интелектуалците, а те са хората, които участват в публичния форум на обществото, тук трябва да почнем. А, трябва да започнем. А, с а, тази колосална отговорност, която носят медиите. Това не е а, Добре, медиите проблем. и учените да носят отговорност, това го чуваме, професор Фотов, от вас. Достатъчно ясно. Има ли въроятност харизматичен лидер, който се гамурка в народните очаквания? А, да каже ето не става с парламент не стават, не стават, са, не, за нищо не стават политическите партии хайде без парламент, хайде повече власт примерно на президента Аме, Вижте какво, сега а, ние сме виждали адвокати на тези в националните медии uh -huh. и те непрекъснато са там но аз не съм видял нито един когато казах, че журналистиката е изваренно трудна, тя по-трудна както казва Вебер дори от науката Заниманието с социална наука, например. Защото а, трябва да се отговори на това. А, за да има отговор, трябва да има компетентност. Как, как, кого представят тези хора непрекъснато в, в, в публичното пространство? Как, какво е Говорите това? за анализаторите отново. Това имате предвид, нали? Защото, за анализаторите, за, за тези, тези, които слушат и не могат да отговарят на въпроса. Така, обаче, освен анализаторите, вероятно ще има и политически лидери и партии, които ще кажат, ми да, партиите не стават за нищо, да се върнем, примерно, към по-високи правомощия на президента. Това, което беше ограничено с поправките в Конституцията, защото те не работят. Нали? Тази те зачуваме също така. Има ли вероятно, според вас, от промяна на държавното устройство на България, заради на а, образ и? на парламента? А, докато в парламента има такива вандали, политически вандали, а, всичко може да стане и тук, ще Ама цитирам има, едно нещо, не, ще цитирам едно нещо избира, нали? което е в, в, в най-високата теория, с което аз, uh -huh. аз, съм, аз съм човек на науката. А, хода на световната история няма смисъл никакъв смисъл. Смисълът се предава от хората. В България може да се случи всичко, защото няма някакъв демиур, който да управлява съдбата на България. България може както вървят така да се, да, да, да, да се погуби. И, и затова от тук идва голямата отговорност. А, аз ви казвам, а, има хора в медиите, от които аз се възхищавам. Аз казвам, защо? Откъде идва това господство на едни хора, които са абсолютно безотговорни? Не може да се говорят разрушителни за, за страната неща и да стоят в мълчание. Не може някакъв лидер и то важен лидер нали, в политиката, да отказва да излезне публично в дебат. Ами, няма да бъде оставен на спокойствие. Вижте, оставяме цялата работа, че чако чудо за три дни. Защото, защото много са малко хората, които разбират каква е качествената, фундаментална промяна в демокрацията, в късната модерност. Отношението към имам винаги ще има мълценство и мнозинство. Отношението към а, мълценството или към опозицията е коренно различно, фундаментално различно. И сега ни, а, ще, ще видите а, какви, каква драма, ако, ако не са безразлични хората, ще се развива от това. Тази победа, която има сега една партия, тази победа, победа е, тръпки ми побиват. Защото а, не може при цялата кампания, Всичко това да ти състои да, да, да унизиш противника, без да кажеш какво ще правим в този сложен свят. В центъра на вниманието са проблемите, които са пред обществото, а те са някой от тях са съвършенно нови. Като войната? А, а, а, войната... Войната също Във войната все... Това е голям, голям въпрос и съдбоносен въпрос. И начина по, кои, по които по примитивен начин се отнасят към, към тази война, която аз твърдя, и тук нямаме време за сериозни аргументи, така, така война е абсолютно безпредседентна в историята на човечеството. В историята на човечеството. Защото има в едно и също време три войни. Имаш една война на уръжията, на убиването, на разрушаването. И имаш студена война, защото а, стои ядрената заплаха, да И имаш а, а, а, хибридна война, която може да се състои само в епохата на дигиталната революция. И, и, и тук, на начина по който се говори, тук има... А, това абсолютно недопустимо. Държавният Държавния глава говори по един абсолютно произволен начин. На кого говорим това? Кой не е за мир? Кой не иска за мир? Въобще не става въпрос за мир или за война. Естествено, че всички хора ценят като върховна ценност мира. Тук говорим за съвсем други неща. Казвате, че има огромен проблем с лидерството и с начина по който говорят лидерите и лидерите на общественото ами... мнение в България. Тук обаче трябва да сложим точката, защото след малко ще чуем новините. Много ви благодаря професор Георги Фотев с анализ на това, което виждаме след изборите. Поредните шести предсрочни парламентарни избори заедно с европейските в България.